Втория голям суфи, персийския велик шейх, за който съм ви говорил и преди, Ибн Араби. Същество с огромно творчество и голям размах. Ако си спомните 857 книги. Страшен творец, Страшно вдъхновение. Оцелели около 550 книги. Монах, мистик и така нататък преди обяснявах. Какво ли не? голям мадрец и чак след това учен. Нещата, които казва за Вселената са много дълбоки. Нямат нищо общо с тези общи приказки, за които говорят учените. От дете е склонен към откровения и прозрения. На 22 години преживява тайната на мистичното вдъхновение. Тоест, Бог го е докоснал с същност. Нарича ли го ибнараби, море от божествени знания. Нарича ли го потъналия в океана на Бога? Това е същество с истинска преданост, преданост, която е отвъд света и отвъд гроба. Той казва, преди да бъде земята, аз бях вдъхновен. Подобни неща е казал и Мохамед, както иде. Преди да бъде земята, аз бях Вдъхновен. Те не го разбират, а живеят в него и се сливат с него. Нямат нужда от не ни защото който го разбира, не може да го разбере. Който иска да разбере Бога, нищо няма да разбере. Бог не е създаден за разбиране, а да живееш правилно в Него. Както и да е. Иначе, това и Исляма е религия, суфизма е любов. Софизма се пук. Добре. Да. Това е рядък суфиз за всички времена. Наричат го още «златния поток от светлина в суфизма». Както казах, учен, светец, мадрец, аскет, суфи, но неговият шедевър е собствения му правилен и красив живот. Значи не цитати, не някакви вярвания, а собственият правилен и красив живот. Това е изключителен търсач с огромна енергия и творчество – както казах, над 800 книги. Той е се умял да влезе в ядрото на истината, както и толтеките, за които сме говорили. Откъдето е придобил правилен вътрешен поглед, т.е. поглед за невидимото. Наричали са го самия него златния век. Казва, никога не стана хроп на обществото, защото Аллах ме взе в своите ръце. Аллах е божествен и вечен, а обществото не е. Обществото умира. Избрах да служа на Аллах. И така, Ибна Раби е голям поклонник на големия суфи, за който сме говорили, най-великия Ал -Халач. Така, какво казва Ибна Раби? Мъдростта му. Аз следвам религията на любовта. Много хора познават Бог, но някак си общо. Те не го познават в подробности и затова те не са съединени с него. Този, който не е вкусил от Бога, не може да го познае. Тук отново се напомня, че Бог се познава чрез преживяване. И разбира се, сам Бог ти позволява това. Истинският човек е врата за постоянните божествени откровения. И казва им на Раби Ти не си ти Ти си той Но той без тебе И това не означава, че ти си нещо съществуващо Но това значи, че ти никога не си бил И няма да бъдеш Само той е Ние живеем чрез него Неговия живот тече в нас Ти нито изчезваш, нито продължаваш да съществуваш Ти това е той, но без всякакви ограничения Хората, които познават Бога, прекратяват своето съществуване и чрез това придобиват знания за Бога и придобиват Бог в себе си. Разбира се, тогава Бог заживява в човека, няма кой да му пречи. Човека е голямата пречка, но когато стане мъдрец, той вече не пречи на Бога. Но ако това прекратяване не е правилно, те нищо не придобиват, нищо не узнават. Човек, който е потопен в Бога, вижда и чува чрез Бога, а не чрез себе си. Молитвата е дадена за да стане Бог покоят на душата. Само любовта може да разбере битието, понеже тя е неговата същност и тя е преди битието. Да го видиш в тайната означава да разбереш завинаги, че няма нищо подобно на него никакво сравнение. Няма нищо подобно на Него. Бог сътворява сам себе си в чистите и в тези, които е избрал. Вселената не е създадена от същността на Бога, тоест от дълбочината на Бога, а от Неговите действия и качества. От Божественото повеление. Желанията вкарват в човека в нереални условия преди съм обяснявал, желанията не са любов. Те са други същества, паднали същества. Значи желани, желанията вкарват човека в нереални условия, в нереален живот. Чрез избрания човек Бог привлича определени хора към себе си, призовава ги, а чрез други определени хора ги отделя от себе си, защото навсякъде владее Божията воля, и тя винаги знае какво прави и защо го прави. Той винаги прави нещата чисто, защото Той е виждащия. Той е вижда отвътре. Знаещите хора не познават Бога, защото Той не ги допуска в своята дълбочина. И затова те само познават нещо, но нямат правилните отношения понеже те са знаещи, но не са любящи хора, не са мъдри хора и нямат позволението. Бог ни гони с какви ли не трудности, за да постигне близост с нас. Суфи не отличава временото от вечното. Той ги е съединил. Той не отличава сътвореното от божественото, защото живее в велико единство с Бога. Сам Бог е истината без всяка религия. Важно е да стигнеш до тази истина и преди съм ви казвал бъди истинен, а не религиозен. Бъди истинен. Не следвай истинният човек, ако не си подготвен. Истинният човек лети в бездна. Това беше втората лекция.